Zeigarren lan honetan, Iker eta Oiane. Iker, ona hemen bertso bat nahi duzun doinu eta neurrian kantatzeko hitza Arriskua. Arriskua. Bizitza eroso eta erraza, lan egin dut zi Beldurri gabe aurrera noa, Pentsatu gabez beldurra, Baina hoean urduritzen naiz, Egiten dut iruzurra, Hori pentsatuz gabiltza denok, Dugun jarrera zurra, hausar gaitezen aurrera eginez. Bizitzarie manegurra, bizitzarie manegurra.